Thank you. Another madman, fire, the ocean Another man, man Sitting down here, Paint my wash, twice a week Sitting down here, Då, så. <laughs> Då säger jag hej och välkomna till Filmmixen, podcasten där vi snackar film jag heter Patrik Linderholm och med mig har jag såklart Victor Hannes Hammeskinnen och Rasmus Waltmer hey. Och uh -huh. vi börjar med att snacka om vad, vad vi har sett den senaste tiden Och är det någon som känner sig manad att börja? I will do it Köp på Jag börjar, om jag får Gör det. Ja, du kör Kanon, tack, tack hörni eh, Jo, jag har sett, eh, Ja, dels, jag fortsätter ju på min, min tv-serie är lite inne i en tv-serieperiod skulle man kunna säga Jag håller på att se om Mad Men och sådär Och jag har precis tagit mig in i tredje säsongen Och eftersom jag pratade lite om det förra, förra gången Så i förra avsnittet så, så går jag inte in så mycket på det Men jag bara säger det att Som sagt världens bästa tv-serie Och missa inte den Det har kommit ut fyra säsonger Och säsong fem kommer i vår Så att man hinner alltså eh, se alla de här fyra säsongerna Innan nästa kommer Så det tipsar jag alla om att göra eh, Sen i filmväg så såg jag faktiskt eh, en, en animerad film Idag eh, Som är var bara en timme lång Den heter Batman Year One eh, Och det är alltså En, en av de sådana här DC Comics eh, I, Är det är den där jag... superhjälten Som klär ut i en <laughs> Precis Patrick. <laughs> du har helt rätt Det är alltså, ja, Batman <laughs> Som eh, Ja, eh, det är i alla fall en av Frank Millers mest kända Batman-serietidningar eh, som den här animerade filmen baseras på Och det är jävligt imponerande faktiskt för den är, eh, den är otroligt trogen Alltså jag satt, med, jag satt och kollade på den idag och jag, satt med serie, jag, jag äger serietidningen också och satt med den i handen Och satt liksom och jämförde under tidning jag såg Eh, och den är verkligen extremt trogen Det är ju, man märker att det är jättemycket text Alltså själva texten som, som får lida Men snackar vi bildmässigt så är nästan allting med Nästan allting får de med på, på en timme och drygt fyra minuter tror jag den var eh, Och inte något mästerligt sådär det, det känns ju lite, det är lite slarvtecknat lite känns det ibland ja, är, den, eh, är den bättre den bättre? Men det gör serien också lite Nej, den är, den är sämre än Under Red Hood skulle jag säga Eh, och Under the Red Hood är också Snyggare animerad eh, den, mm. den här, det, här, det känns som den här, det här Projektet har jag, alltså jag vet ingenting nu om det här stämmer inte, Men det känns som att projektet har mindre budget eh, Och att eh, ja, mindre Att de alltså inte gör det med lika mycket kärlek Känns det nästan som, det känns lite som Men det här med tecknastilen, det är också Varje av de här DC Original Animated Movies Har ju många av dem olika tecknastil Precis, och jag tänkte eh, grejen med Batman One är att den den tecknas i serien Skiljer sig rätt mycket från andra man säger, Alltså den känns ganska ja. Den är inte så clean eller vad man säger Den är ganska skissig Ja det är den alltså, det är ju... vad Jag vad menar Ja jag förstår Och så, så, vissa delar utav uh, Utav filmen är så också Men man förlorar det ändå på många ställen tycker jag uh, För att det, det känns som att den, som du säger, den är skissig och liksom skitig är serien ja. i, i serieform då Men när man för över det till, um, till film på det här viset så känns det inte Man tappar lite av den känslan tycker jag Så, så det är det som är ganska synd Så den är inte alls lika snygg helt enkelt i filmformat ja, Men ingen dålig film på något sätt utan väldigt roligt att se Och det är kul att, att få se den här berättelsen Jag tycker Batman Johan är riktigt riktigt bra Eh, serien alltså Och eh, det är kul att få se den i det här formatet också Även om det inte var så, så fantastiskt bra Som jag hoppades på Men det finns en del intressanta röstskådespelare också faktiskt, till exempel Brian Cranston Spelar, mm. eller gör rösten till, till Inspektor Gordon Han är så, så... jävla dålig i Breaking Bad <laughs> Ja just det, verkligen <laughs> ja, Han gör en, en av världens bästa presentationer Skulle jag säga, någonsin I, i Breaking Bad så. Mm. Men i alla fall, han, det är roligt att höra honom som Inspektor Gordon och sen så Ben McKenzie Från DOC som är lite otippat oh. jag, men Han gör rösten Till Batman så det, det känns det är lite, lite out there Men ja, det är väldigt otippat Men det är helt okej okay då tyckte jag och, Ja det finns några riktigt coola Scener i, i uh, Filmen och uh, Ja det, det finns uh, Det finns några scener i serien också Som inte översätts så jättebra faktiskt Måste jag säga också det, det är en scen till exempel, jag ska inte spoila någonting, men det involverar en snubbe som hoppar ifrån en bro eh, och efter ett visst objekt eh, och alltså och faller så att han hinner få tag i det här objektet innan det slår i vattnet och det kändes väldigt konstigt i, alltså det kändes så skitcoolt ut i serien men det kändes väldigt lustigt i filmen, det blev bara... Ja, väldigt konstigt man, alltså, i, I filmen så känner man ju av fysiken På ett annat sätt, att det här fungerar inte helt enkelt Men mm. i serien märker man inte det Så de har, de har ju vissa sådana problem eh, Och sådär Så, så he, alltså En bra film eh, Men inget ja, Inget makalöst på något vis, utan bara så Lite medel Om man är en jättestor Batman-fan och gillar animerade filmer Även som äldre, då rekommenderar jag Absolut, det gör Och jag rekommenderar den också, det, den är underhållande Och ja, en, en timme kan man ju absolut lägga på den här filmen, helt klart att tycker jag Hur många filmmixrar får den? <laughs> den får tre av fem filmmixrar faktiskt så... <skratt> <skratt> <skratt> Precis <skratt> ja. Och sen har jag också sett, utöver den så har jag sett, såg jag igår Eller i förrgår, jag är osäker nu, men jag såg HBO-filmen Cinema Verite Eh, som eh, mm. eh, handlar om eh, den här tv-serien An American Family Som kom ut på 70-talet eller 80-talet Jag vet inte Men det är en, var det, en det, det är många som säger att det är den eh, första reality-serien eh, Skulle man kunna säga eh, Alltså det, det är när reality-tv föddes i USA eh, Och den skildrar familjen Loud eh, De heter Loud i, i efternamn och egentligen skulle den visa det här perfekta amerikanska livet och så men, men i själva verket så blir det en saga om hur den här familjen splittras Eftersom eh, mamman och pappan i familjen skiljer sig Och de spelas fantastiskt bra av Mamman spelas av Diane Lane eh, Och pappan spelas av Tim Robbins I den här filmen då som de har gjort Så det blir lite som en metafilm För de gör en film om ett tv-team som gör en tv-serie så man ser hela tiden att Alltså det här tv-teamet följer efter dem Och så här så Och ja, jag tyckte också den var Den var bra, men inte heller så bra som jag hoppades på Till mm. exempel det, alltså HBO har gjort sjukt många bra filmer Jag, jag såg en eh, Alltså de gör ju De har ett eget produktionsbolag Det är HBO Films Som till exempel har gjort, de har gjort Taking Chance Till exempel med Kevin Bacon som är jättebra Och Into the Storm Där Brendan Gleeson spelar eh, spela Winston Churchill Som också är hur bra som helst Och The Special Relationship Med, med Dennis Quaid Och eh, Michael Sheen Där de gör rollerna som Tony Blair och Bill Clinton Den också kanonbra Så en hel del så här, politiska, historiska filmer Gör de på HBO Films och ja, Det, de, de det är... tycker jag de är bäst på Just historiska Absolut. filmer mm, Tycker jag också äh... Men det, det är de, de är väl bäst eh, när det kommer till TV-filmer som går riktigt Ja, det. kanske vissa skulle väl säkert säga att BBC kanske. Eh, det är såna här kostym-miniserier och sånt att de tar priset kanske, men, men jag skulle nog ändå vilja säga att HBO vinner, tror jag. Ja. Oh. För det finns ju som sagt många såna här eh, filmer och, och även det kortare miniserier och sånt. Precis. Och dokumentärer. Grandin. Ja, dokumentärer och miniserier också som ni säger, men förra året kom ju en film som heter Temple Grandin med Claire Danes som också är baserad på en sån stor och den var också fantastiskt bra. Så det är hon, hon som är typ så här uh, värsta mattegeniet men ändå typ awkward social? Nej det, ja, alltså hon är eh, hon är eh, eh, alltså hon är ju autistisk. Ja typ hon, hon räknar ju typ så här allting med matte typ. Precis hon är jätteduktig på matte men filmen handlar om hur hon eh, de, alltså det är ju Och hur i typ. Boskap, alltså ja. ute på landet ja, Hur de hanterar boskap Alltså kossor och, och sånt där Och hon tycker det är omänskligt man hanterar dem Så hon uppfinner nya system som både är enklare Och mer, eh, mer humant för, eh, för kossorna då eh, Skulle man kunna säga mm. eh, Som ska stå i de här maskinerna Och buntas ihop och sånt där Så det är, det är den filmen handlar om Och den är jätte jättebra. Eh, David David här är med också Som, eh, som gör som var Oscars-nominerad tror jag för eh, Good Night and Good Luck ja. eh, Och han är också kanonbra skådespelare han, han var med i Bourne-filmerna och sådär också Vi får inte jag. glömma HBO Sunset Limited Sunset Limited glömde jag förlåt Det är en ju en av en, det, det här årets absolut bästa filmer hittills eh, Det är den filmen där, för er som inte vet Tommy Lee Jones och Samuel L. Jackson sitter hela filmen igenom Bara vid ett bord och pratar om Gud och livet och allt det där Så det är väldigt eh, 12 Angry Men-känsla lite på det viset mm. Så eh, som sagt, så om man inte har kollat in de filmerna så finns det ett, ett guld, en guldgruva som är HBO Films Det är bara att, det, De håller alltid en väldigt hög lägställning Och som, som Cinema Verite är väl en av de svagaste från HBO Films jag har sett Men det är ändå en trea alltså, oh. de, de ligger alltid där runt trea, fyra någonstans Förutom då Sunset Limited som ja, jag, jag hade en femma på den först Jag har en fyra på den nu tror jag Men det, den ligger på gränsen där Den skulle säkert förtjäna en femma egentligen Så det är de filmerna som jag har sett i alla fall Härligt Grymt. Innan vi går vidare får jag bara Snabbt peka in med en breaking news här Ja, yeah, do it Precis nu har det släppts en nyhet om Die Hard 5 Okej, okay. Die Hard 5 kommer att Ligga under namnet A Good Day to Die Hard den kommer börja inspelningen eh, i januari 2012 Och eh, Eller ja, den börjar då ja. Och Den ska släppas februari den 14 2013 President's Day Och här kommer det värsta Filmen ska handla om Att John McClane ska rädda sin son Som är fast <laughs> i, I Ryssland John McClane okay. Jr <laughs> och han har inte blivit kastad Och de vet fortfarande inte om det kommer bli en PG-13 Eller R-rated Okej, men, men då det är väl PG-13 Och då jag, har han en sån <laughs> ens <laughs> Tidligen, jag trodde att han hade dotter. en dotter Det visste vi ju, men ja då. För jag pratar inte honom My Brother eller något sånt där i filmen Fast man aldrig får se honom Jag Men, vet inte, inte. är okay. det inte så? För För han, han, inte, har, han, har, han är har inte gift längre alltså. Det lär bli Sheila buffs här. son och nu blir uh, John McLean son Just, ah, Spoiler, spoiler Jag skojar bara, alltså. jag, skojar <laughs> ja. bara. Ja. Uh, jag är inte så jätte negativ till det Jag, tycker, alltså, jag hade hoppats på att Det var någon på något forum någonstans uh, Som uh, uh, Skrev att han tyck tyckte att det hade varit grymt Med en, en nästan prison break ja, ja det var psychopatrik På musiken. Ja mm. Eh, mm. Ja, men i alla fall, i alla fall Att, att eh, John McClane Typ är fast inne i ett fängelse Så att det blir lite samma sak Som i Förstå. ettan När han Och hoppar i rör Och så vidare Ja. så det blir lite Klaus känsla Det hade varit grymt. Så jag vet inte riktigt Det kanske vem vet. Hans son kanske sitter i fängelse. Vem vet men, <laughs> ja. men antagligen inte. Men grejen är, jag tycker liksom han är ju New Yorks snut och nu, ska, nu, blir han ju, nu kommer nu han bli så här Mission Impossible så worldwide agent typ så nästan. Om man mm. ser inte dit bort. Ja, ja, lite. Men vet, äh, vet du vet heter han seriöst John McLean Jr.? And ja, det story står här i nyheten i alla fall The story is second Russia and will involve John McClane's adventure to save his son John McClane Jr. But nothing is what it seems, whatever <laughs> that means <laughs> mm. Mm. Okay. Men det fulaste i titeln också, A Good Day to Die Hard oh. mm. Mm. Och mm. sen kommer junior att ta, ta, ta, ta över Ja, ta... förmodligen <laughs> <laughs> Jeremy Renner Ja, Jeremy Renner Det hade Det hade varit kul det hade varit kul om Ashton Kutcher gör den rollen <laughs> Nej <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. Det kul. Men tänk om Jeremy Renner skulle få den Då tar han över tre action Francis Då får han lite att göra Renner Jag vill inte bash'a för jag tycker fortfarande att jag är den absolut bästa action filmserien. Nej, verkligen inte, Tyck inte. Eller, Tycker Det håller jag då. Eller jag tycker den första Die Hard-filmen är bland de bästa action actionfilmerna Ja, Men med den är men tvåan mm. tycker jag inte alls lika bra som trean Nej, till tvåan är rätt ä, skitig Men trean är Tvån fan och... jävligt skön tycker jag ja. Tvåan och trean ja. tycker jag sviktar väldigt mycket Men fyran tycker jag han inte faktiskt så faktiskt går lite back to form tycker jag Ja, ja. Mm. Men hörni, vad, vad vi, filmer vi har sett Ja, mm. ja. Jag Go kan Rasmus. Ja. Uh, Jag har sett uh, Crazy Stupid Love Yeah. Mm. Uh, med Ryan Gosling, Steve Carell, Julian Moore och Emma Stone uh, Och uh, jag älskar den Jag tycker den var helt fantastisk, En av de bästa dramakomedierna jag har faktiskt sett Du sa och, faktiskt den bästa uh, Precis när du har sett den så skrev du på Twitter Den bästa på hela 2000-talet Ja, den bästa dramakomedin på 2000-talet uh, Och sen så adderade jag med en tweet till Sedan Gardens Date för, okay, okay. för den får inte... 2004 var det, eller när var det? Eh, 2003-2004 Jag vet inte, det brukade på okej, vilket mm. land man Befann ja, sig i mm. eh... Nu tänkte jag ju på Sri Lanka ja. Det ja, bygger väldigt det stora 2006. förhoppningar för oss nu <laughs> att, att, det det var så så oss. att det kommer att vara så bra Att det kommer vara 2000-talets bästa komedi Jag tror inte att du kommer tycka att tycka det är för ur känslokan nej. Men uh, <laughs> <Jag är> känslokan, <laughs> Förutom det uh, så, Nej men jag tyckte att den var Helt grym, alltså jag hade verkligen inte förväntat mig Någonting av den filmen jag, jag, jag när jag såg trailern så tyckte jag att den såg bra ut Den såg rolig ut, Steve Carell till ur en bil Hur kan det bli roligare liksom Men, mm. eh, men sen så eh, Hade den så mycket Mycket, mycket mer djup Än vad jag hade väntat mig Och jag blev helt ställd Och jag skrattade och jag grät och jag, jag vet inte, när, när jag kliver i salongen så känner jag verkligen en känsla Som jag som jag var väldigt, väldigt länge sedan jag såg Eller mm. som jag fick efter en film så, Det känns ja. ju, Det känns väldigt mycket men, i förhand att den vi ser att det är mycket, kärleksdrama. Men det känns också som att mycket av det kan försvinna i sådär där ljudapparat-typ slapstick-humor. Alltså så här: Som du sa, Steve Krell lämnade ut en bild. Alltså här... Ja, precis. Men ah, grejen, ju... grejen, om vi tar just den scenen. Eh, det här är ingen spoiler eller någonting sånt. Utan om vi tar just den scenen. Den scenen är inte alls lika slapstick som den ser ut i trailern Det är liksom inte så här: att ljudet stannar och det kommer en one-liner och sen så går det över till nästa <laughs> scen. Utan det är verkligen att. Han ligger där och sen så äh, Säger han till sin fru, liksom, don't talk till mig När hon kommer och typ försöker hjälpa honom upp liksom. För hon, hon har liksom sagt att de, att de Ska skiljas, det får mm. man också se i mm. traden Så äh, äh, och äh, så det, det är Mycket mer drama än, än Vad man får se traden, mycket mycket mer Sen så är den ju jävligt rolig också I vissa delar, men jag tycker den var nästan mer drama än, Alltså första halvan är väl Typ komedi Och sen så blir det mer drama Oh. Men jag tyckte den var helt fantastisk Men du Patrik, okay. du tyckte inte alls det Nej, alltså jag Jag snackade om den i förra podcasten eh, Och jag tycker att den var helt okej okay. eh, Det här djupet Som du snackar om tycker jag var väldigt grunt djup i så fall <laughs> Det var barnpolen <laughs> Ja, precis Men eh, alltså det, Jag tycker den var helt okej okay. Du hade inte heller några känslor Patrik <laughs> <laughs> Jag hade, vad, vad, vad skulle du säga jag hade ganska låga förväntningar på den Jag tyckte att traden var rätt usel Men filmen lyckades jag tyckte Det var liksom en, en bra eh, Dramakomedi liksom. Alltså det, Jag tycker den sköter den med eh, Relationer och sånt eh, Bra Samtidigt som den eh, underhåller Men jag tycker liksom Det fanns inget vidare värst Mer än så, Om man ser så. Alltså när jag hör, när ni pratar om det så är jag är riktigt, riktigt sugen på serien alltså det, det är så kul det, det är alltid så här kul när det är två, alltså, två vänner på det här viset Som har så olika åsikter Det blir verkligen ja, en experiment Jag skulle säga två experiment. bekanta så... <laughs> ja, <laughs> ja, förlåt Två, <laughs> två alltså. ytligt bekanta <laughs> Två ytligt bekanta <laughs> men, <laughs> Förlåt men alltså, den, den, har ju, den har ju en del scener alltså, Det är en del grejer som jag uppskattar och den, den har ju så här lite indie-feeling jag, jag, mm. Nu vet jag inte, det är relativt okända regissörer Som är gjort Jag har att det var en duo, två stycken Ja, jo, det var det, jag kommer inte riktigt ihåg vad de hette skådespelarna jag... är väldigt kompatibla Jag är lite svårt för Steve Carell ibland Men jag tyckte han sköt sig bra den här Och Gosling är jag tycker ju Jag också samma han var grym den enda jag svårt för bland Det Emma Stone Men ja. hon, hon sköt sig också eh, Riktigt bra faktiskt men sen, det sen finns tycker lite små jag små hat mot henne var faktiskt Emma Stone. Ja, det. Jag hon... mm. är också lite man läser, henne, man läser om det ibland. Det finns lite jag tror jag snackar med någon på movies om det. Jag kommer inte ihåg exakt vem det var. Jag tror det var Marcus, men jag vet inte riktigt. Mm. Men det, att just det här att, att vissa har väldigt svårt för Emma Stone. Jag, jag har inte det problemet direkt. Jag tyckte hon var jättebra i Zombieland till exempel, men, men här i här kan jag inte Uttala mig om Crazy Stupid Love Men ja, jag hoppas att hon är bra i alla fall mm. Sen eh, Han som spelar Steve Carell så, Och Julian Morson Är så vedvärdig mm. tycker jag Eller mm. alltså, de, alltså dålig, Karaktären eller? Inte Skådespelaren ah, okay. så. Uh, Jag tänkte att de skådespelare. Nej, alltså, det är mer dålig skådespel Nej alltså Mer karaktären var Så otroligt irriterande Ja, ja lite, lite jobbig att titta på jag. ibland Men sen Kemi äh, Bacon gör ju ett skönt innehopp också Ja absolut Vem sa du? Kemmy Bacon gör ett skönt innehåll. Ah, okay. Ja, okej. Han är alltid... Han får, kan man aldrig få för mycket av, Kemmy Bacon. Jag älskar honom. Som David Lundhagen. <laughs> okej. Okay. Ja. Men, eh, det eh, är bara ett, en inflik här. Jag såg... Jag glömde nämna, när vi pratade komedi här, så jag såg Horrible Bosses. Ja. Eh, såg jag, och mm. jag vet... Du har en fyra på den, Arasmus. Ja, det var, jag tyckte eh, väldigt mycket om den. Och jag tyckte inte så mycket om den. Jag satte en tvåa på den, för jag tyckte den var... Alltså, det till exempel, Min favoritkomedi, till, en av mina favoritkomedier är Thank you for Smoking. Jag har några före, typ Martin Scorsese's The King of Comedy till exempel. Den är väl, det är väl mer drama egentligen, ja. men ja, whatever. Eh, I alla fall så. Thank you for smoking är väl Någorlunda regelrätt rätt komedi. Eller, ja, det är det väl inte heller. men Nä, ja, det, det är en av mina favoriter. Ibland eh, i komedischanger. Eh, och eh, horrible bosses, den. den, den Alltså, den, den, alltså humorn i den filmen Är precis tvärtom Humorn i Thank You Smoking det är, De skriker så högt som möjligt Och säger så äckliga ord som möjligt Och gör så tröga grejer som möjligt Och, att, och det på något sätt ska vara roligt Alltså jag för mig blir det lite disconnect där. Det är vissa grejer som är jävligt roliga Vissa grejer i filmen och skådespelarna är ju bra alltså, Charlie tiden. Day är ju helt fantastisk Ja, Charlie Day är skön och sen är det kul att se Kevin Spacey Och Colin Farrell i en sån här riktig CP-roll ja. eh, Fast så det så tycker det jag de slarvade lite bort lite Hans karaktär Ja, Colin det är bara sån här små, små inhopp Men eh, ja Och sen är det några sköna twistar i den också Men jag tycker alltså, själva humorn alltså, Nivån på humorn känns väldigt låg Tycker jag, så att eh, det är väldigt billig humor Och jag kan inte riktigt uh, Den hade ju inte fått ett sånt högt betyg av mig Om inte Charlie Day hade varit med För jag älskar verkligen Charlie Nej, okay. han är ju ja. helt grym Ja, jag uh, älskar också Charlie Day Och Jason Bateman Och uh, Jason Sudeikis uh, som... Jason, Och Jason, Jason Sudeikis är en lookalike Med dig Patrik faktiskt. Det, det, det tänkte jag <laughs> tycker på när jag så filmen ja, det Jag tror det fanns en Absolut. komplimang Håller ni inte med? Jo, lite, lite Ja, jag det är en Gosling lookalike. Då de är lika. jag är en running Gosling lookalike. Gos look <laughs> Nej, Justin <Ja>. Corella. <laughs> okay. I alla fall alltså men, horrible men, bosses. Jag, jag ligger precis mitt emellan i jag gav den tre tror jag. Men alltså, okay, det, jag okay. älskar de tre huvudtygarna där. Sen är det ju sköna eh, biroller. Jamie Foxx gör ett skönt inhopp där som Motherfucker ja. Jones. Motherfucker, Motherfucker Jones. Ja. Men det är också så där. Det är det sena Det är rätt sköna som han har uppnått och sen, det eh, finns en väldigt rolig scen som Involverar eh, knark och den är jävligt rolig ja. Det ska mm. sägas att jag har en eh, tre på filmen Och inte en fyra Okej, okay, men du hade en fyra först, eller hur? Eh, det är mycket möjligt jo. Ja. Jag är på det. Men det här med mm. betyg spelar inte så himla stor roll För det är hur man minns Nej. filmerna nu efteråt Och, och nu när, jag, när du sa det Så I, I wouldn't argue liksom, på en fyra Nej, Så okay. den, var väl, mm. den är väl Väldigt nära en fyra, I guess. Ja. Mm. Sen en kul grej eh, Med den filmen är att en av en av manusförfattarna är Åh oh fan jag glömde bort namnet men han som eh, spelar den lilla killen i eh, Freaks and Geeks för de som har sett den. Freaks and alltså, Geeks okay. underbarn. Alltså en av huvudkaraktärerna. Eh, han har inte sett eh, jag men vet inte. Men morgon. Nu har inte jag sett Halvor Boss Alltså li lilla i Ja oh, han alltså, är ju som, med som i Bones om. eller vad det också. Okej, okay, jag har inte sett. Nej, ha nej både han, det heter det han. heter Och karaktärer karaktär heter. I Frixen Grieks, men hur, hur som helst. Han, han har han väldigt är... tenderna så här. Ja, han, han har varit med i Skyman så han, han är med i början. Han är en av Jason Beatmans kollegor på hans mm. jobb där så. Mm. Mm. Mm. Mm. Ja, Nej, men så horrible baser tyckte jag var svag. Men ändå, jag satt satte två på den så den är godkänd i alla fall. Jag, jag skrattar riktigt mycket i vissa tillfällen, men jag tyckte ändå, alltså humorn överlag fastnade jag inte för på något sätt. Så det var lite synd. Mm. Det fanns extrem potential i idén Lite Strangers on a Train-aktigt Som de, eh, som <laughs> de <laughs> säger också i filmen På ett train. väldigt ro roligt sätt oh. uh, Ny film med uh, Danny DeVito Eller något mm. <laughs> man säger <laughs> ja Men ja, så den är, det finns några roliga, riktigt roliga skämt Men uh, ja, den fadde lite för mig Tyvärr Mm, ja. Sorry Jons. Rasmus för mitt inhopp Men ja, ja, fortsätt nej, Det det, är lugnt. det var typ det, jag hade inte så mycket mer Jag inte sett så mycket mer än, äh, än Crazy Stupid Love äh, men, Den här veckan, men jag har Sett lite serier som vanligt För att det är den That time of the year ja. äh, Med äh, Jag har kollat på andra avsnitt av Dexter Som har kommit ut, Dexter är bra som vanligt Tycker inte att jag tycker att säsongsöppningen De två första avsnitten alltså eh, Har varit bättre än, eh, än Förra eh, säsongen Men inte bättre Än säsong fyra som var helt fantastisk Med John Lithgow Håller med, eh, håller helt med för men, men sen så Det, det återstår väl att se om säsongen tar en bra Om den fortsätter på samma, samma höga nivå Vi får se mm. sen sen Det, så, det men, är det så att äh, Jag kollar inte på Dexter Men äh, Colin Hanks är väl med nu Eller har han var med han, tidigare Colin Han ska föreställa någon det, heter. Edward James Olmos eh, Eller han heter Från Blade Runner eh, han, gör också, han spelar typ Colin Hanks mentor Eller vad man ska säga ja, okay. Och han ska okay. väl föreställa två... sorts bad guy Ja precis Eller de det är, vet vi inte, är, är inte är, men... Nej men ja Det är de två skurkarna i filmen Eller i filmen i serien skulle man kunna säga okay. Ja. Men, men jag tycker också att alltså Jag har jag bara sett första avsnittet För jag, jag funderar på Jag har så himla mycket att se Och så i serieväg och så Snart börjar The Walking Dead också På söndag yes. tror jag oh. eh, Så att det börjar verkligen Bärja upp sig här ordentligt Så... Jag funderar på att lägga Dexter åt sidan Och sen ja. plöja hela säsongen När allt har kommit ut sen Jag, ja, se. jag tänkte Men... så när det gäller Boardwalk Empire Den väntar jag med tills När alla avsnitt har kommit för Och Boardwalk Empire är en, den serie som jag verkligen Bara måste se så fort den har kommit ut Jag har jag både sett första och andra avsnittet Och jag älskar verkligen den serien ja. Det ja, är eh, och politisk ja. Problemet När det kommer så här många serier hela tiden Är att man får, aldrig, man får ju aldrig tid att, uh, att Gå vidare till Gamla serier som man har liksom missat förut och, fick, <laughs> och jag försöker göra det hela tiden Man försöker i alla fall. Men, men Du får vänta att du Ja precis, men då kommer ändå flera säsonger av nya serier Men, men det äh, så får från... man väntar nästan till sommaren Men i alla fall, jag har börjat kolla på The Wire Som jag inte har sett yeah. tidigare Och som är en superhyllad serie av... Verkligen, det är många som säger att det är liksom det bästa fiktiva verket någonsin Alltså både bättre än alla filmer Som har kommit ut någonsin Och alla tv-serier Det är vissa som, ja. som hävdar Så ja, den är extremt hyllad min sagt Ja, precis Och så därför känner jag att uh, The wire for the wind Fuck the rest liksom ja, okay. uh, För mm. det Jag tror att det här ska rimma Typ <laughs> The wire is okay. best, men the rest Men jag kollade på piloterna av serien Som låg på en timme ungefär Jag tror att de andra avsnitten ligger på 45 minuter Nej, det är en timme allihop ah, okay. ja. Alla är en timme okay, Eller det är inte en timme men 52 minuter typ Det är ju en timme med reklam i USA ah, okay. Så uh, ja. de som, ligger på 52 minuter eller ja. uh, Men i alla fall uh, Det var verkligen en grym uh, pilot man kände verkligen med alla karaktärer Och, och så Så, ja, så det märks direkt att det, fan, det fanns en scen Jag menar den här scenen var ju en tio år gammal Så eh, Det är väl skitsamma om man säger något om första avsnittet Ja, absolut ja, Det jag finns en scen där En person står på en tågräls och, ja. och så Och så står han där och pissar liksom Och sen så ser man att ett tåg Kommer mot honom och, och han är lite full liksom och, sen så, och det här är slut av avsnittet Och så kliver han av tågerelsen Precis innan tåget passerar. Så det bara passerar bakom <laughs> ja. honom Och det som sån serie, För man bara shit den här karaktären Som jag bryr mig så mycket om bara efter 50 minuter Av att ha sett honom Ska han dö, dö nu liksom ja. och, och, och man trodde verkligen det Och sen så bara kliver han av Ja. Helt sjukt Det är ju, jag har ju sett Jag har ju också som dig alltså, jag, jag hade sett hela jag, jag vet inte exakt när det var Men jag har sett hela säsong 1 tidigare Och sen slutar jag där och fortsätter inte Men nu har jag gjort så att jag har sett om säsong 1 igen Och sen har jag sett hela säsong 2 Och sen har jag kommit lite mer än hälften in i säsong 3 eh, Och det är ju absolut så att alltså, Serien blir bättre och bättre eh, Speciellt säsong 3 tycker jag För att alltså varje säsong fokuserar på ett visst område Eller ett, en, en viss nivå i Baltimore skulle man kunna säga Så eh, första är ju då själva ja, knarkverksamheten om man säger eh, Och andra är hamnen eh, i Alltså hamnarbetarna med container och sånt I eh, Baltimore Och den tredje som jag är på nu det är eh, pol Politikerna, alltså stadssystemet skulle man kunna säga Eh, kommunerna och allt det där Och, och då introducerar de en karaktär Som heter Tommy Carcetti Som Aidan Gillen spelar Och han är så svinigt bra alltså. Han är med i Game of Thrones också till exempel Och han är ju, jag älskar att se honom Vad han än gör, Aidan Gillen Och han är väldigt underskattad så Och han, jag, jag tycker att Säsong 1 och 2 ligger på en viss nivå men nu in, när jag kommit in i säsong 3 så höjer i den gillen ännu högre och den är, är ja, det ingen säsong som handlar om nyhetsredaktioner eller någonting mm. sånt. Jo, mm. eh, si, femte säsongen handlar om journalisterna mm. tror jag. Och fjärde säsongen handlar om skolan tror jag. Så det, det är alltså själva men de här polisen hänger hitta, ju med alla säsonger. Ja visst. Alltså det är ju de har ju det är ett nytt fall varje säsong. Och första fallet då involverar själva gatnivån då vad man säger, andra fallet involverar hamnen, tredje fallet involverar politikerna, fjärde fallet skolan och femte fallet journalisterna. Så det, det, de, de börjar ett nytt fall varje säsong. Eh, och The Wire då för de som inte vet är Wiretap, alltså telefonavlyssning som det står för. Så det är det de sysslar med liksom. Mm. Mm. Så, men Det är en jättebra serie och jag rekommenderar den varmt. Ja, jag, jag hade också så, tänkt kolla ja. in den snart Jag har fixat säsonget ja. Du har inte sett den alls Nej, avtryck, inte eller? den Nej. Jag okay. tror att uh, cdom.com Eller cn.se CD uh, De, uh, de rear ut Boxen nu för 699 kronor Och så... eh, alltså, SVT Play stora, Ska stora börja visa ska Ja, SV SVT också Ja uh, Seriös, ska SVT börja visa ja, det var? och sen kommer de sen eller sen kommer det ligga på sätten Play man kan se det. SVT gör ju en visat alla innan så det blir det blir. Så. Jo, har de? Det? Ja, SVT visar ju sopran och sentralt också. Ja, de Men är väldigt HBO tunga. Så nu har ju alla chansen att uh, få se gratis Ja. Men alltså, vad sa du Rasmus? Vad kostade The Wire boxen på Serion? 699 kronor ungefär alla 699. Ja, okej, och den kostar ju du du sparar en hundring om du köper på Amazon. Men ah, okay. så sparar mm, okay. alla pengar om du ser dem på SVT. <laughs> ja, precis. Ja, men jag tycker det är grymt så att de tar sådana in initiativ. Och tar ja, fram en, en lite äldre ser det då. Ja. Det jävliga är att du kommer få vänta en vecka. Det kommer bli som att. Det är en Nej, de, serie de, ska, de ska visa uh, tre avsnitt per helg tror jag. För två, ett avsnitt på fredagen ah, okay. och två avsnitt på lördag. Okej, okay, men då, så då blir det lite bättre Men när man väl är inne i The Wire Race Så ser man gärna, kanske minst ett avsnitt per dag mm. Kanske Så då man, det blir ändå den här väntan i Jo, men det hand. finns ju också ja, de som är det. verkligen är emot nedladdning och sånt Ja, de är precis, det ju då är det ju Fantastiskt alternativ, SVT Play mm. Men alltså Det här på, på Amazon till exempel, 57 pund Alltså det är ingen stor Alltså För, för, för den, alltså så mycket TV Så mycket bra TV För 57 pund, det är inte alls mycket mm. Så Nej, det är 3600 men... minuter Magi har man ju hört så. Ja, precis ja. Jo, men det är men... så där Jag ska se hela, alla säsonger The Wire eh, mm. Trycka in det. dem bland alla nya serier som kommer. Ja, jag har faktiskt Jag kör i mitt Mad Madman race nu Så jag har lagt mitt The Wire På paus ett tag Men jag kommer väl tillbaka snart, tänker jag ja. yep. men, men det var det, var det jag har sett Den här veckan, typ men, Trevligt. Uh, yeah. Så ska vi, ska vi gå vidare till det Jag har ni. Jag har sett en film som jag pratade om förra gången. Efter att vi hade sett eh, Svart Book, Bla The Black Book. Och det var ju Paul Wernerhovens eh, på blod och mark eller Soldier of orange Grejen som jag skulle kolla in. Och då har jag sett den. Och det är ju. Ja, det är precis som Black Book, en holländsk annarsiget film. Och när från 77 med uh, Roger den underbara Rutgers Hour i hur Huron. Fantastisk. Ja, ja sju bra skott på det. Och i alla fall. Uh, den är inte så jäkla action-tung den här filmen. Det är ganska mycket. Alltså, både väldigt lugna bitar och ibland hösten till väldigt, alltså höga bitar. men Så det blir, det blir lite sekt och långdraget ibland och ibland blir det super, super, super bra. Och den är ganska lång, det är 2 två timmar och 45 minuter, så det är nästan tre timmar okay. ja, Vad handlar de? ja, det om? Det handlar ju liksom om Att de är Studenter Ja, på någon universitet eller på någon skola Hos Viktor, nej i <laughs> <På> alla fall <laughs> ja. Och sen kommer ju nazi ja. Och grejer och den här vänskaps Alltså typ det här gänget splittras ju liksom mm -hmm. Och någon blir nazist, någon ska fightas tillbaka och. Och så handlar är i alla fall om att de åker att de. Ja, ska. De ska försöka ta sig till England. Från Holland liksom. Okay. Och det är inte det lättaste när mm. tyskarna har i <laughs> ja. lite grann. Men jag tyckte faktiskt i helhet att det var en väldigt bra film jag av den fyra, stabil 4 Okej, jag Det är intressant för. För det är ju en, en annan bild av kriget då egentligen alltså, I eh, Paul eh, bla, eh, svartbok så får man ju se Det är ju handlar ju om motståndsrörelsen där som den fokuserar på helt Och det här, här går vi ner på en lägre nivå Jag har inte sett filmen så jag ska absolut ta och göra det här Så jag gillar ju Rutger Hauer också så det ska bli kul att mm. se eh, Verkligen. Och det roligt. Är... Eh, alltså det holländska andra världskriget på en helt annan, från en helt annan Och det är som också var ganska intressant med att den skiljer in Alltså, den skiljer nästan ingen judar överhuvudtaget. Alltså, nästan nej. helt juder befriade. Alltså, och det är ju för de flesta av <laughs> de, de, ja, de flesta av de, de, de flesta de flesta av de flesta av de flesta av de flesta judar de flesta av de flesta av de har en alltid Vad och vad som händer de dem de har en de flesta i andra flesta av de flesta av de Men av de flesta av de de de jag, förstå, jag förstår din poäng Hannes alltså, Det är väldigt många filmer som, som går efter Steven Spielbergs kinderslistformula Att man mm. liksom När han gjorde den filmen så var det väldigt många som ville göra Förintelsefilmer Alltså, just, ja, just ty, bara för att chines utnyttja chines, det, det För inte ens filmer blev hett Det blev hett, ja, på något vis Och det är ju det är så sjukt, det är ju så tragiskt Att det blir så att såna här finansmoguler i Hollywood Ser, ser sin chans i människors yttersta lidande Och bara roffar åt sig Så det, det är lite, jag förstår vad han menar Det är lite... Lite ja. tråkig inställning Så Så därför är det kul att se typ Svartbok till exempel Som skildrar Men det är också och... lite judiskt Ja det är det ju Men det är, är här, för, det är inte den här Klassiska förintelsefilmen ändå Det är samma som La Rafle, som jag såg Som jag pratade om I förr, förra avsnittet tror jag Eller förra Jag vet inte Men där pratade jag om La Raffle, i alla fall Och det är också en, ett, ett nytt perspektiv Och det är så färgat wow. Ja Ja Ja, fan, om jag håller med dig ja, Men Om man säger så här en tredjedel av filmen är klassisk För film, om man säger så Patrik Och de andra mm. två tredjedelarna är inte det De är helt annorlunda, Nej. något man inte har sett tidigare Om man inte har sett Sarah's Key Som kommer ut samma år <laughs> så För det är mm. två filmer om samma händelse egentligen Men, ja. Men för att återgå till På Blood mark mm. Det är en scen i början jag tycker är väldigt intressant Och väldigt bra, hur man får se dem på Universitetet, hur Alltså, ned, alltså holländare hur de typ... Alltså, de är ju unga människor Och hur de liksom typ dyrkar nazismen mm. Alltså, det här är 1938-1937 Jag kommer inte det, men i alla fall Hur de typ förespråkar nazismen Som något så här coolt och någonting bra Innan de egentligen förstår Innebörden med att, att... Alltså, fattar du? Ja, visst, ja. så var det Det var alltså, jättemånga... Alltså, det är så svårt, för oss. Mm. Det är så svårt för oss Man nazism Och sen kom de fattande. dit Och sen kom de verkligen till Nederländerna Och bara... Alltså, fackiga all, liksom. Ja. De förstod nog inte, de som var av nazisterna, alltså sådana ungdomar som bara såg lite potential. Ja. De hade ju ingen aning om att de skulle komma där, döda 6 miljoner judar liksom. Nej. Eller 9 miljoner i alla fall. Ja, precis. Ja, men men det... den rekommenderar jag. Mm. Jag ska absolut ta se den helt klart. Ta sig utöver den. Mm. Och utöver den har jag inte hunnit se speciellt mycket mer. Okej. Okay. Har du fortsatt kolla på Turnover eller? Ja, och fjärde avsnittet kom igår uh, natt någonting. Och det är det enda jag har liksom hunnit fatta att se. folk eh, har börjat kalla den för ja. Terrible Nova Så, <laughs> jag vet inte Det, det, känns det är det som nya som hashtaggen Nova, det. Ja, precis. ja det, var ju, det var ju nu efter fjärde avsnittet som jag inte hunnit se ja, okay. Nej. Men det var jättemånga som sa att andra avsnittet var Kass också ju. Det här med Andra the, avsnittet the är ju första avsnittet Mm. Ah, förlåt, tredje avsnitt menar jag det är, just de, det är Genesis 1 och 2, ja, det var det första avsnittet Och de sitter ju ja, Men det tredje avsnittet menar jag, förlåt, The Birds mm. den, Och det var många som sa det, det, det sög också ju Det är en remake på Hitchcocks The Birds ja. typ. <laughs> okay. Det känns ju inte Särskilt <laughs> bra Att det, det gänget, kör en remake på eller, ja. Luk Luktar det Cancellation Om den här serien, eller Tror du att den kommer få en I alla fall en hel säsong en hel ja, säsong är inspelad För det är, ja, det, är. Folk, det som är förvånande med Att Fox beställde ju Alltså de beställde 13 avsnitt alltså Innan de såg piloten Ja det är ju, de ju liksom och Nej men jag läste de beställde 13 avsnitt direkt Bara för det skulle vara för dyrt För att riva sättet Och skicka hem alla och sen skicka dit För det kostar så mycket att bygga upp liksom deras I Australien ja, okay. när det är det ju filmat så ja, okay. Så de tog en risky business där Okej. Ja. Och med tillräckligt mycket för matchförsöring Som Victor sa så kan man ju rå hem dem där Ja, verkligen Frågan är hur mycket han är involverad alltså som... ja, Allt jag vet är att han är Executive producer ja, och just... att han inte ville att den skulle spelas in på Hawaii för att det skulle vara För lik Jurassic Park Okej. Okay, ja. Det är det enda jag vet att han har varit med. Tavis att han har satt sitt namn på den, den här serien nu som verkligen går åt skogen Totalt, men ja. så är jag det satt ibland Satt sitt namn på mycket ja. gamla steven Precis, mm. <laughs> steve Ja Ah, ja, Inge, Har du sett något mer? Ah, jag det. Nej, inte ut mycket det Eller gör du, nej Okej okay. Då kan vi gå vidare till mig Woo! Yeah dude Yay. Som vi har väntat <laughs> Ja. Eh, och först tänkte jag bara Nämna kort eh, den här serien som jag har snackat om Typ tre avsnitt i rad nu eh, Breaking Bad Woo! Ja. Som jag, så oh. <laughs> som jag nu har sett klart eh, Tredje säsongen av och jag säger bara fifan Vad bra ja. det här är ja, jag vet. Det är så alltså, sjukt Det är länge sedan jag liksom kände eh, så här starkt för någon eh, dramaserie mm. eh, Alltså Mad Men tycker jag är Väldigt överskattad Jag tycker liksom, det är bra att hålla på Men jag har aldrig, aldrig känt eh, Den känslan som jag känner med Breaking Bad För här är det liksom bara fifan. Det är så oh, underbart Spännande, ja, spännande liksom, Man sitter som på nålar i vissa avsnitt Och det är så snyggt eh, uppbyggt och ja twistarna kommer här och där och ja. när man minstalar och det är så brilliantskåda spel och nej det är riktigt underbart och slutet på den här säsongen var hur spännande som helst. Mm. Och, det det, det är lite mm. fusk för dig jag Förlåt för jag flikar in här Men för, för oss andra som såg det När det väl sändes och den här säsongsfinalen Om man vet vad det är som händer I säsongsfinalen på säsong 3 Då fattar man mm. hur olidligt jobbigt Det är att få vänta <skratt> på en ny säsong Det är helt sjukt Det är en, verkligen en, en störd cliffhanger där på slutet Ja, så, alltså. ja. men, så nu kan ju du bara gå in på säsong fyra igen Och det hoppas jag verkligen att du bara drar igång med snart För det är den bästa säsongen helt ja. Ja, förlåt, förlåt. Ja, jag har ju hört att Den, den tog, tog nyss slut, senaste avsnittet kom i söndags Ja, precis, när, när alla andra satt och såg eh, sista avsnittet på säsong fyra Så såg jag sista avsnittet på säsong ja. tre Och eh, vi var alla lika ja. <laughs> Överlyckliga uh, Men, nej, men nej, är det bestämt för en fem, femte säsong? Ja, en femte säsong med 16 avsnitt Så AMC funderar fortfarande på att Om de kommer köra det i en säsong Eller att dela upp det i två Åtta avsnitt säsonger, Så att vi får se hur det blir, men det är 16 avsnitt till i alla fall Så det är det vi vet Okej Hur många var det på fjärde då? På fjärde är det 13 avsnitt som i de andra mm. säsongerna Förutom första som är 6 bara, eller sju? Ah. Sex. Nej, sex, sex avsnitt Ehh... Men i alla fall, det är en riktigt bra serie Och jag tror jag ska vänta mig att klämma säsong fyra Om jag, jag vill ha lite mellanrum Som inte bara, alltså det är sjukt spännande Jag vill verkligen ja, se, shit, se mer Men jag tänkte typ dra Luther säsong två för det är en bra idé. Men, men alltså, jag, är så, jag är så pepp på att höra bara vad du liksom, säger om säsong fyra. För att ja, om du gillar säsong så ni... så mycket. Ja, du kan du kommer... ni inte nibba se so The Sopranos någon gång för fram? Ja, kanske man skulle göra i och för sig. Men... Jag har sett något det... avsnitt som sagt, men det har inte riktigt. Alltså, så... det är en av de mm. det alltså, jag, måste, jag måste ju kolla klart på Breaking Bad song två. <laughs> ja. uh, känner jag innan jag tar tur med uh, The Wire ja, okay, ja. ja. Jag, börjar, jag börjar komma in i de tankarna nu. Ja, Gör det Rasmus för, för Om, om jag, jag. du frågar mig Jag har sett två och en halv säsong av The Wire Så är Breaking Bad mycket bättre tycker jag men det är, Alltså okej okay, Typ 80% av hela världen är, står säkert emot mig där Men jag tycker både Mad Men och Breaking Bad Är långt bättre än vad The Wire är ja men, men alltså, det är ju helt olika serier också Ja, visst är det, det, är, det är svår, Som sagt, du har en poäng där det är svårt att jämföra lite Men, men jag kan, tycker ändå att jag kan säga att den är alltså Breaking Bad är bättre Det är en bättre serie på alla sätt tycker jag Men äh, Breaking Bad är väl lättare att ta åt sig också Eller ta in allt För det, det, är, inte, det är inte så att man måste tänka så mycket Ja, det skulle jag ändå inte säga Det är faktiskt Alltså Dexter är väl mycket en sån serie Alltså lättsam så Om man säger Men Breaking Bad Om man säger att Breaking Bad ligger någonstans mellan Dexter Eller någonstans mellan Terra Nova, Terrible Nova Och, och, och The Wire kanske Skulle man kunna säga Ja men då skulle man kunna säga att den ligger mellan Dexter och uh, The Wire Ja fast nu känns ju Terranova Nästan ännu sämre än Dexter Så jag tänkte bara få lite större skala men... Ja du menar alltså sämre på det att man inte behöver tänka Ja precis själv. Ja. Men, men så, ja, ungefär mellan Dexter och, och The Wire skulle man kunna säga Men The Wire är inte så svår heller Vissa menar det men det är, det är mycket psykologi Och filosofi och sådär involverat i eh, The Wire men det är det också i, det, I Breaking Bad så nu när jag tänker på det Så får jag svårt att som liksom Säga vilken som är tyngst Men, men grejen, The Wire När man sett vissa Breaking Bad-avsnitt så är man nästan På ganska deprimerad, alltså det är ju så sjukt Mörk serie Den är så fruktansvärt svart eh, Och The Wire har inte sån svarta Tycker jag Så Breaking Bad kan i vissa andra avseenden vara en jobbigare serie Att se eh, Skulle jag säga ja. okay. Vad tycker du Patrik, Jag har inte sett The Wire Nej, det blir svårt svårt Nej, svår att jämföra Men visst är det inte, du, du kan ändå mm. hålla med Hur svart den är, alltså Breaking Bad och baken blir av, ja otroligt svarte och det är verkligen... behöver om vår Podcast till TV-serier mixen. Nu? Ja. <laughs> ja, det blir lite mycket ja, ja. TV-serier. Jag, jag har inte underser så mycket sen uppsentser. Men tidningen. det är ju like. faktiskt så vi är inne i TV-serieperiod här och Ja, men det blir ju skola och jobb ingen har ju egentligen tid. Nej, precis. Ja, alltså jag följer egentligen inga serier som går nu Nej. utan jag kollar ju bara på gamla, men det är som att jag, jag pluggar och jobbar samtidigt just nu och då ja. orkar man inte liksom dra film utan det blir ett seriersnyck precis. Istället. Och sen på tal om film, vi får inte glömma heller. Jag ska ju snacka lite om Midnight in Paris. Också, som jag har sett Men efters oh. eftersom det handlar Eftersom jag måste avslöja en viss spoiler Gällande den filmen så tar vi det på slutet istället Så för er som vill, som kanske inte vill lyssna på hela Men som vill höra snacket om Midnight in Paris Så kan ni gå till slutet Lite mer närmare slutet på den här podcasten Ja. Nej Ja jag tänkte säga att knarkdelen av The Wire är ju ganska svart Ja, absolut Så det är inte så, så att The Wire är väldigt... Du missade julis... mitt skämt där, Viktor Va? Du missade mitt skämt där, <laughs> mitt rasistiska ah, okay. skämt Ja, ditt rasistiska skämt Jag har fått nog av dina rasistiska skämt eh, rasistiska. <laughs> Det är nästan så att du lägger på varje ja, skype Nej, jag är ju... <laughs> men... men... Men nej, men så att alltså, det, det finns ju ändå en, en poäng där. Alltså, man ska, jag kan inte sitta och säga att The Wire inte är svart, men the Breaking Bad är ändå steget längre tycker jag. Så... Vi kan säga mörk. Ja, mörk. Det, ja. Ja. <laughs> <laughs> eller eller äh, vad ska man säga, depressiv kanske. <laughs> ja, Den ja. har inte samma svarta. Nej, inte samma svarta. Men som sagt, The Wire är också väldigt svart. Mörk. Ja. <laughs> ja, nog om detta Jag eh, eh, eh, har sett två filmer i alla fall Ja eh, Sen senaste podcasten Och eh, den första är Blood Simple ah. eh, Några av er som är bekanta med den Ja, jag vet att det är K-brödernas första film eller något men... Precis, det är ja, ja. Bröderna och k från Precis. 84. Men jag har inte sett den så jag kan inte säga något men jag, har bara, jag har bara hört mycket om den och sådär men... Ja Nej, det, jag fick ett infall bara helt plötsligt bara, Den här filmen har man inte sett nej. Så, så jag tror så. Ehm, men den Men Jag tyckte den var bra eller Den, den var helt okej, okay. det var ingen högre Cohen-nivå okay, ehm, Om man säger så, de har gjort Ett par riktigt bra filmer Men den här eh, ligger väl Någonstans mitt emellan det är bara Joel Cohen som har regisserat dem. Nej, fast det var ju de gjorde ja, ju, ju det ändå. Fast det, det, ja. Ja. Du, du, du förklarade är det. Alltså det alltid de två, men de bara krediterar Joel. Ja. De, de man får ju inte egentligen. Är, nej, man fick då i alla fall inte ha två director credits. Så ja, det, nej, nej. i början hade jag tror de varvade värvade varandra film i början, va? Ja, bara, det bara, de var de. Mm. Fast de regisserade båda två, men det var bara en som han säger så fick credit. Det var ju för att annars fick man inte med mig. Man, man, man kunde inte vinna en Oscar Eller vara med i Directors exakt Och sen också det samma med klippningen ju det, det, Har ni hört det eller de, de har ju ett alias när de klipper Roderick Aha. James eh, ja. Heter de ju för att, ja, det det. för att de får inte klippa Tillsammans heller för att de ska få Pris för klippning tror jag så, eller, eller någonting i den stilen Så de har ett klippningsalias. Och det ser man i början på varje film de gör Alltså eh, editing Roderick James så att eh, För de som inte vet det så bara flyger namnet förbi Men det är en riktigt skön blinkning För, för mm. oss som vet det eh. Men jag tänkte, på har du sett andra utav deras tidigare filmer? Eller alltså typ Barton Fink eller Millers Crossing? Eller... Nej, alltså just, just de två har jag inte sett. Så... Mil Millers Crossing har jag sett. Jag har inte sett Barton Fink, ja, men med. Millers Crossing tycker jag är skitbra. Så den är verkligen, Jag tycker jag du ska mm. kolla in. Jag har ju sett eh, Racing Arizona. Inte jag har som... sett heller faktiskt. Som kom efter den här. Ja. Eh, som jag tycker är en väldigt överskattad film. Många ja. brukar ranka den som en av de bästa komedierna någonsin. Ja, jag vet det. Måns snackar eh, om den, nu? Ja. Jag håller inte med Nej. Eh, Men i alla fall Blood Simple eh, Rätt snygg Mörk liten mordhistoria eh, Historia oh. eh, Jag ska inte säga så mycket Om handlingen men eh, Den var Helt okej, okay. den har ett par riktigt snygga scener Och eh, det finns skådespelare som, är, som heter M. Emmett Walsh eh, mm. Som gör En riktigt skön prestation men hur det vet jag inte vad jag mer jag ska säga om filmen. Jag bara Den tänkte, var... har du sett alla andra? Alltså har du sett, som jag till exempel, jag har sett alla eh, Coen-filmer från Fargo. Alltså jag har ju sett Millers Crossing då tidigare, men sen efter Millers Crossing så gjorde de ju Barton Fink och sen någon film till, tror jag. Eh, och sen Fargo. Och så efter Fargo har jag sett allihop. Jag vet inte, har ni gjort det också, eller? Eh. Jag har inte sett uh, Varken The Men Wasn't There eller The Lady Killers Okej, okay, nej mm. Nej, de har inte jag heller sett faktiskt The Man Who Wasn't There har inte jag sett heller faktiskt Kommer på nu mm. Men det är Med Billy Bob eller. det väl? The lady ja, det är det kanske mm. The Lady Killers har jag sett Och No Country For Old Man, Burn After Reading, A Serious Man, True Grit De har jag sett i alla fall In Terrible Cruelty Yes, har jag också sett Jävligt vet Vad tyckte dock. ni om A Serious Man? Det är en film som har blivit så här både hatad och Ja, älskad. visst, den riktigt vattendelare Jag tyckte jättemycket om A Serious Man faktiskt. Tycker den är väldigt underskattad. Jag tyckte att den var bra också. Den alltså, den, hade ju, den var väldigt fin. Ja, det är väldigt fina ja, och den den är, är Annapurna Khan film. Den är lite otippad från dem tycker jag. Ja. Ja. det, så, det jag gillar jag. Den. Och sen gillar jag Michael Stuhlbarg. Han är med i, i Boardwalk Empire som vi snackade om också Han är ju hur bra som helst, så är det mm. Han var ju teaterskådis Och så bara valde Joel Ethan Cohen bara frågade honom om han vi ville vara med i vår film Och sen dess har han ju varit med i lite annat mm. Mm. Mm. Ja, Men simpel Simple det, Den är väl lite mer åt Fargo-hållet Lite oh, Fargo som är så härlig Ja, lite sämre Och lite typ Det är inte Burn After Reading men Alltså det är, det, är ingen, det är ingen komedi Om man, om man tar Burn After Reading Men tar bort all komik ja. Så det blir lite liknande kanske Men det är okay. mest åt Fargo hållet Den, den kanske är mer likbart Som Fink och Millers Crossing Jag vet inte, jag har inte sett dem Men Nej, det, det är liksom lite råare Det är så här lite bodhistoria I mm. eh, Vad fall Ja Yes Eh, Sen har jag sett en Stanley Kubrick-film yes. Som jag Underbart. har velat se väldigt länge Stanley Kubrick är en av mina absoluta favoritregissörer ja. Och eh, den här filmen har ju bland annat av dig, Victor eh, eh, Sägs vara en av hans bästa filmer Yes, Det tycker jag, helt klart. Tror du att du har en femma på den? Absolut och eh, det har varit på mig lite om den här och det förstår jag jag har varit på mig själv om den här också <laughs> att jag ska se den och nu är jag till slut sett den. Ehm, yes. och jag blev lite besviken på den. Precis faktiskt. som Rasmus då vet jag blev också väldigt Bara annan vi... två och de var fyra det. Ja, alltså, ja, jag, tyckte, jag tyckte den var riktigt bra. Men... Och Barry Lyndon är det, ska vi väl säga? Ja, <laughs> ah, förlåt. <laughs> <laughs> Berry Lindon är det från 1976. Ja, jag, jag tänkte, ni sa inte vilken film det var. Så jag menar, bara... <laughs> de det sa var... jag att de bara låter dem gissa. <laughs> ja, men fattade du inte vilken <laughs> Och jag film det var? Ja, de var jättedålig dåliga, så jag vet inte vilken film jag pratade om. Mm. Men du tyckte inte den var alls bra, va, Rasmus? Nej, verkligen inte. Jag förstår inte vad. Ja, jag älskar den 100%. Vad folk ser i den, den var ju medioker. Okay. Ja. Alltså jag kan hålla med Jag Som alltid med Kubrick är ju så sjukt snyggt fotad Och ja. sen fin och fotot det är fantastiskt uh, Och det flyter på riktigt bra Men den, den är ganska lång den är, Jag tror den är nästan tre timmar exakt. Jag tror den är tre timmar faktiskt Tre timmar och fyra minuter, tre timmar och fyra minuter. Mm. Vad, heter, vad heter han som spelar huvudrollen? Uh, eh. Ryan O'Neill ja. Ja, Man ser hans penis i varenda jävla bildruta filmen genom Det gör man inte <laughs> Ma ja, nej alltså han, Inte att han är naken utan man ser en Alltså han har världens camel toe, ja, okay, så att säga ja, Manlig i ja, okay, camel det, Ja där kan jag hålla med En ah. bulge mm. ah. så, så. Alltså, vad kollar du egentligen på i filmen ja, Precis. Du, du bara det är där, sig på. Om det inte finns någonting roligt uh, I filmen att se på för som du den Då kollar jag på könsorgan mm. Mm. Okay. Men jag bara tänkte säga lägga in där Patrik du snackade om fotot Och det, och det var ju så de uppfann ju ny, alltså Nya kameralinser eh, Sån här Carl Zeiss Linser, eh, sån optik mm. Bara för Barry Lyndon eh, för, att de skulle, för att Stanley Kubrick Ville fota vissa scener Med bara enbart levande ljus Så att det var eh, Och enbart naturligt ljus utomhus Så ja. eh, levande ljus Inomhus och, och bara vanligt solljus Utomhus Mm. Eh, och, eh, och för att göra det så var de tvungna att ta in extremt mycket ljus i kameran Så att de, man skulle se allting Och fotot mm. blir något sånt här Det känns som, äh, jag vet inte vad man ska säga Men det, det, det finns inget foto som jag har sett någon gång Som liknar det i Barry Lyndon Det har en speciell känsla Ja, det, det kan som, jag hålla med mm. om det känns som smör eller så alltså, ja, det är ja, svårt, att, svårt att förklara men de ja, scenerna jag... inomhus speciellt runt när de sitter runt bord och pratar och så med levande ljus på bordet och det är den enda ljuskällan de är så otroligt vackra. Fantastiskt. Och jag såg den ju på Blu-ray så allt blev oh, ju så fantastiskt, härligt. mycket bättre. Ja. Eh, men det jag skulle säga för den är ganska lång och den är, den är uppdelad i två delar fast är liksom, den är fortfarande i samma story. Precis. Eh, det är inget liksom, avhopp mellan dem, det är bara att den och med en underbar narrator. Ja, helt eh, fantastisk. Glömde Redmond Berry. Jag glömde att kolla upp vem det var som var. Ja, jag vet inte heller vad han heter, men han har alltså brittisk eller vad det nu är ja. eh, dialekt. Redmond Berry. Ja, eh, men. men jag tycker att den andra delen, alltså andra halvan av filmen, mm. eh, där blir det väldigt Segt Okej, okay. eh, jag tycker. jag um, ja. ja. Jag såg den första gången I gymnasiet någon gång Jag har en väldigt, hade en väldigt filmintresserad lärare Som lagt, la upp en egen filmkurs På 50 poäng Som jag läste då mm. Berlin det var en av de filmerna vi såg och jag, jag tror jag satt den fyra först tror jag Men sen har jag sett den igen eh, På lite större duk Och ja, jag är förälskad okay. eh, ja, jag, jag vet inte Det är svårt att förklara Men det är en recensent eh, som, Från New York Jag kommer inte ihåg vad han heter eh, Men han skrev på, alltså på DVD-fodralet så står det Pure Cinema. It's aching beauty will wipe you out. Och jag håller helt med. Alltså att eh, hakan bara faller till golvet just för hur snygg filmen är. Och ja. det är väl där styrkan ligger med skådespelarna hur bra som är Och sen gillar jag hur de blandar liksom det här eh, aristokratiska livet på slottet och man säger med krigsscener och ja. Det, det är en vä väldig blandning. Man får se det, det är som en, en alltså, man följer ju Redmond Barry då. Och som, som då sen blir Barry Lyndon mm. Man följer ju honom under hans liv Kan man säga Och det är ju inte vilket liv som helst Utan det är en extremt fascinerande resa Från väldigt lågt ner Till väldigt högt upp om man säger. Ja. Och hans familjebesvär Och och sådana här grejer Och grejer han både utsätter sig själv för Och andra Som ja, inte är så trevliga så, mm. Men det, jag, jag älskar den Mm. Jag, jag tycker att den blir lite händelsefattig Mot mm. alltså, andra halvan av filmen eh, för det, det... det är ett argument som många också använder Mot The Tree of Life Men ja, det... ja precis. Det, men, alltså, det, Jag förstår precis hur du tänker Men jag, det, när det är så, jag vet inte hur man ska förklara det Men vissa filmer så har, får, har inte jag det problemet Alltså även om man kan säga att Barry Lyndon är väldigt långsam och så så ser ja, Man alltså, jag tycker det så här lite... att första halvan av filmen där händer det väldigt mycket. Alltså det ja. det, ja, det, är det liksom, går ganska ha, Ja, mm. han går vidare från ena grej till andra. Det jag är med är mycket på det, hans ja. resa. och sen mm. han kommer han till ett visst Jag ska inte berätta så mycket om story, men han kommer till ett ja. visst ställe och där mm. blir han kvar för resten av filmen i en och en halv timme och ja. där händer inte så mycket. Jag ja jag det tycker liksom så här jag har ja. tråkigt. Ja inte riktigt men jag tycker jag tycker att jag kände liksom vart ska det liksom gå nu och så bara gick det på gick det på Och det hände inte så mycket och sen ja så det slut ja så det blev liksom att jag kände i början av filmen ah fan där kan bli riktigt bra och så liksom bara tonade den ut typ mm. och det hade jag lite svårt för Okej, Ja, jag förstår men annars jag... det är riktigt bra skådespel fantastiskt foto och scenografi och Ja, all allmänt skön stämning. Musiken, själva ledmotivet som spelas. Ja. Eh, det spelas väldigt mycket i slutet. Om och om igen spelas det stycket tycker jag var riktigt mm. skönt. Sätter, är riktigt Den sätter bra stämning. Man får ju faktiskt lite en känsla av hur Stanley Kubricks Napoleon, som för de som inte vet, han ville ja. göra sitt ja. Napoleon-projekt, eh, men fick aldrig göra det, eh, tyvärr. Så det ger ju lite en känsla av hur det skulle kunna se ut. Skulle kunna ha sett ut Ja, ja jag, jag tänkte ja. faktiskt på det när jag såg den. Ja. Tur att gubben dog <laughs> eh, Nej, <laughs> jag skojar <laughs> Jag kom på en till film som jag har sett ja? Jag har sett Precious Ja ah. Underbar Jag håller med dig Den var verkligen helt fantastisk Skådespelariet i, i den är bättre än allt annat Det året du tagit, 2009 kom väl Uh, ja. Och uh, ja det var verkligen he helt fantastiskt mindblowing. Det, och den uh, rördens så djupt uh, så ja. Uh. Ja har ni andra har du Patrik och Viktor sett Inte den? Inte sett. Eller? Nej. Då tycker jag att vi stänger av oss. får ni kolla på den nu? <laughs> Okej. <Okay. laughs> Nej men jag ska okay, jag ser då, så då, finns då så har ni sett här... den då. Vad tyckte ni? Då? Det ja. Det är en sån film som man har haft på att se-listan Hur länge som helst Men den, liksom bara, den bara flyter runt där ja, den, den är inte annan på min lista <laughs> Men jag var ju en riktig oscars Alltså Det var en film på, på Stockholms filmfestival Jag tror det var den första festivalen jag var på mm. Det var ju en av de liksom största snackisarna På den festivalen Den blev också en stor snackis På Oscarskalan sen också så det var ju en riktig festivalgala film Och ja. den, den tog ju hem väldigt mycket priser och sånt också Men jag, jag vet inte Jag aldrig liksom för att Det är jag lite om... svårt för sådana där Filmer också Som verkligen Jag, jag förstår dig det, det var exakt samma sak för mig Det krävdes att skolan satte på den För att jag skulle faktiskt titta på den <laughs> okay. och, mm. och det är sällan det är så Men den var verkligen helt fantastisk Alltså alla skitungar I min klass Satt och höll käften Och såg filmen Verkligen blev rörda av den Och jag tycker att det var verkligen helt fantastiskt att se Och eftersom det du säger jag sådär så nu, kan jag tänka mig men... att det är ovanligt Att ja, Att de i din ja, Jo precis så, nej, men, det, Den var verkligen helt fantastisk Och det är ett ord jag använt typ 20 gånger När jag beskrivit den filmen nu men, men det är ju ett så bra ord Ni måste jag hålla med Ja, ja är... fantastiskt, det, mm. det är ett fantastiskt ord Ja, verkligen Ja, och Det är det ordet som beskriver precious best. Så alla lyssnare, ni kanske är några hundratusen, men några av er kan i alla fall se den. Ja. Ja. Gör det. Och det tycker jag Patrik, det är din uppgift till nästa vecka. Blir med Viktor. Ja, jag, jag, jag ska får försöka. Jag har som... lite mycket att se. Jag ska se bland annat <laughs> uh, Brother of the War, en sydkoreansk krigsfilm som Hannes. Uh, det sista är vårt filmmixer, eller filmmixer, uh, Film Switch-utbyte. Det brukar låta så du. <laughs> <laughs> Nej, men jag ska försöka Rasmus. Jag lovar. Ja. Men den är sjukt bra som. Ma, speciellt mamman, när hon sitter och gråter ut på sociala. Alltså hon är så otro, Alltså Det är som en dokumentär. Ja. Det alltså, mm. är så, så hon såkligt. Monique. Precis. Ja, hon, kvinnliga komiken. Det är inte ja, hon som så. spelar äh, mamman, men det är fortfarande skådespeleriet i filmen är verkligen. Alltså, det helt otroligt, Mind equals Det är ju blow. visst Monique som spelar mamma ju? Ja. Ja. ja. Det är det väl. Det är ja, inte sett ja. filmen, men hon fick jag Monique, Monik, det är hon som spelar mamman. Mm. Eller hennes dotter är också en mamma, men jag menar. <laughs> mamman ju Ja, okej, okej. Det blir så alltså mormor menar vi idag, då. Okej, okej hänger jag inte ja, med Precious alltså, Precious har ju också ett barn Patrik Ja, alltså Huvirånens mamma <laughs> Huvirånens mamma Rasmus Ja, mamma. precis Ja, men då, då hänger jag med mm, Det är Monique Hon fick en Oscar för den rollen ja. Maria ah, Carey också med i en roll Ja, just det Och Lenny Kravitz också Ja, mm. uh -huh. ah, han spelar en uh, sjuksköterska mm. Känns lite återpande Lee okej, Daniels men. han? Heter han. heter han Lee Daniels? Nej Lee Daniels Alltså regissören Mm. Mm. Bra debut ja. ja Ja, verkligen, fast han gjorde Shadow Boxer Ja, just det. ja. Den, den, sånt. shit den är, den är rutten Ja, det är sett Vad va håller han på med nu? Det känns som att han Borde uh, fått massa erbjudanden Efter Precious Ja, det det borde vi ha kollat upp innan Han håller på med, film, med någon film och jag vet också det Han håller på med en film som heter The Paperboy Med The Paperboy, John Cusack okay. Nicole Kidman Zac Efron Matthew Man märker Udda hur De två senaste det var lite tråkiga dock, men... ja. Det känns som att han uh, Han går över till den kommersiella sidan Precis Det, gör det. det brukar ju bli så när det, det blir såna Oscarsrullar då flockas ja. eh, de stora skådespelarna runt om. Vad säger ni folk? Ska vi ta och snacka lite trailers och sånt? eller? Ja, är ju. Är, jag tänkte så här. Eh, klockan är kvart nio. Mm. Um, om vi ska spara det. Och, och ta liksom lite trailers och Steve Jobs och lite andra nyheter typ i Helling. Eller någon annan då. Ja, det kan Så gör. kan vi ta resten. Eller du vill ju snacka med Night in Paris precis så K det kan, kan vi, vi, ta. vi ta det typ ja, så, så länge vi hinner exakt ja men kör mm. inte kör inte över nio För jag måste verkligen dra då oh. Nej, ja, men det, det, vi hinner snacka om det här på en kvart så det är ja. långt. Ja. Mm. så kör på men yes jag har alltså sett Woody Allens Midnight in Paris mm. eh, och eh, jag får väl le, le, lite background då att jag har ju bara sett alltså två Woody Allen filmer tidigare Vicky Cristina Barcelona <coughs> och eh, eh, Uh, you're gonna meet a tall dark stranger you will meet a tall dark stranger mm. Så so, de två har jag sett Det är skandalöst Ja, det jag vet Helt Rasmus tycker det i alla fall Ja. Men eh, Och ja, det är i alla fall för er som inte vet så är det Rasmus favoritregister och, och jag vet han står ja. högt för dig också Patrik va? Ja. Uh, okay. ja Men i alla fall så jag har varit jättepepp på Midnight in Paris Just för att det, jag har sett trailern och det där, Den har verkat jättebra och sådär och, så där, och Ja, och, och jag fick ju reda på den stora spoilern i filmen då Och jag vet att Hannes vet det redan Och Patrik har sett filmen Och Rasmus har sett filmen om jag mm. inte missminner mig Så det är okej okay att jag avslöjar Så det. vi ska säga att alla som inte har sett filmen och lyssnar fortfarande Kan ju stänga av om de inte vill bli mm. spoilern fuck out, vi, vi kan väl säga så här också Att det är ingen spoiler som förstör filmen på det viset ja, men Fast absolut, det går ju att diskutera Det, det går okay. att diskutera, absolut Jag visste ju det när jag gick in Och jag tyckte den var hur bra som helst Min din Paris, så Ja, man får, man får se det hur man vill. Men det är, det är en spoiler kan man säga om själva filmens upplägg. Det är ingen spoiler om relationer eller, eller karaktär eller sådär. Utan det är Nej. filmens grundupplägg skulle man kunna säga. Alltså, vi kan, så vi kan, man kan inte ju sätta det. spoiler för hela filmen, för då kan vi diskutera lite om filmen. Ja, ja det kan vi göra. Nu kommer spoilers för ja. Minnetin Paris i alla fall. Och det som är då i den här stora spoilern, då, det är ju att eh, han transporteras. Alltså Owen Wilsons karaktär, han knata runt i Paris eh, Runt midnatt Och när klockan då slår midnatt så transporteras han till eh, I en taxi i en taxi, ja precis, en gammal 20-tals taxi Så transporteras han till 20-talets Paris eh, Och detta gör då att han träffar Alltså han är manusförfattare så han är ju kreativ själv och sådär Och han börjar träffa eh, en massa ja, Han har skrivkramp eh, ska vi säga så också Han har skrivkramp, ja precis Och börjar träffa både författare och eh, mål Alltså konstnärer Fitzgerald, musiker. Ja precis, jag ska komma in på eh, På vilka de är, till exempel Tom Hiddleston Gör rollen som F. Scott Fitzgerald Och det tyckte jag lätt var den bästa sån här eh, Karaktären som dyker upp mm. eh, Han Hid fick alldeles för lite utrymme Ja det är tragiskt att han fick det mm. men, men så eh, F. Scott Fitzgerald Och hans fru Zelda Fitzgerald dyker upp mm. Pablo Picasso, Salvador Dali Som spelas av Adrian Brody <laughs> eh, Sen har vi också Gertrude Stein som spelar så Kathy Bates ja. och sen eh, Marion Cotillard gör rollen som vad är hon heter Adriana va? Adriane. Ja. ja. Pablo Picassos älskarinna eller ja. Ja. Eh, och sen, Luis Buniel, ja. och sen Louis dyker upp också. Bourgel och sen Hemingway. Ja. Eh, ja. och ja jättemånga andra eh, som dyker upp och det är verkligen fantastiskt roligt att se. Jag älskar den här filmen. Eller ja, älskar jag älskar väl att ta i, Men en extremt stark 4. Och eventuellt om jag får se den någon gång till Så kan den luta mot en femma eh, Paris". Så det är så en pass. av de bästa filmerna jag har sett eh, I år alltså Och jag är ju litteraturälskare Och kulturälskare själv Så det är verkligen så underbart att se eh, Alltså Tom Hiddleston som är så duktig skådespelare Att han spelar F-skott och gör bara att jag blir varm hela kroppen Och bara vill som har den på gröna ängar ja, Som har författat din kanske allra Nästa. Min favoritbok, är uh -huh. ja, The Great Gatsby Som mm -hmm. har ju F. Scott Fitzgerald skrivit Och han har också faktiskt för er Många filmintresserade som lyssnar här Så har han ju skrivit short storyn Som heter The Curious Case of Benjamin Button <gå> ehm, dun, dun, dun, dun. Så det är ju ganska roligt Att det är han som ligger bakom den uh, Filmen är inte särskilt trogen den short storyn Men det är ändå han som Utan F. Scott Fitzgerald på 20-talet Så skulle vi inte haft eh, Finchers mästerverk The Curious Case of Benjamin Button Så ja, ähm, jag tycker det är att roligt Corey Ståhl är äh, grym som... Äh, eller Stoll, eller vad han nu heter. Ja. Äh, grym som Ernest Hemingway. Ja, han är jätteduktig också. Han är lite comic relief, men, men fortfarande. Jag tycker att han är helt fantastisk. Mm. Han, jag skrattar väldigt mycket åt hans karaktär. Ja. Jag tycker det är allmänt underbart att se de här karaktärerna. Alltså man vet... Vem det är när Pablo Picasso dyker upp för att han är väldigt lik Picasso Den, den personen som spelar honom och mm. Det som är äh, intressant Var att jag läste jag visste inte om det här Att, att han färdades så tillbaka till 20-talet Och det är ju sjukt imponerande alltså, För det står ju i varenda recension Och till exempel på MovieSins recension För att ta ett exempel Så står det i första stycket Så så blir det så avslöjar de den här grejen ja. så, jag... Vilket jag tycker alltså. Jag, jag kan förstå för det är väldigt tidigt Filmen man får veta det Ja, och det det. Eh, hela filmen går ju ut på Liksom hela den grejen Så precis. jag förstår att det blir nog ändå skulle ändå... Det... Det blir lika gärna kunna stått i synopsisen egentligen. Ja, precis Men det blir nog ändå en kul surprise oh, shit, Ja det blir det och, För det, ja. det, det, det nämns ju ingenting i trailern Och det tycker jag är väldigt kul Nej. att de inte för Många kanske bara har sett trailern På någon bio eller så ja, det, det, är, det, det ser det. ut som vilken kärlekshistoria som helst i ja, Paris mm. Jag trodde att han liksom skulle gå runt där Och upptäcka nattlivet i Paris ja. Men så färdas han tillbaka ja, Du blev, blev jättenyfiken Patrik när vi snackade om det där ja. och att, mm. att du inte visste spoilern Och jag bara, du kommer, du kommer bli så överraskad och så Läs ingenting och bara ja, mm. det, Men, så, men så, sen så, det, var det ju så att uh, Den hade ju premiär på Cannes-festivalen ja. uh, Och då läste jag någon artikel om filmen eller jag tror personen, oh, nu blir jag osäker, men i alla fall, personen nämnde en bok av Hemingway som heter En fest för livet. Som ja. är en självbiografi om hans liv i Paris på 20-talet. Ja. Och liksom, jag kommer inte riktigt ihåg varför det nämndes, men det var någonting att, att man skulle läsa den inför filmen eller det var ett bra boktips. Ja. Och då trodde jag bara att det skulle vara För att det kanske det Drar massa referenser till den tiden ja. Och det, kan, det ja. kanske var liksom kul att läsa den boken som man hade lite koll på det Men jag hade aldrig mm. kunnat tro att man liksom kliver rätt in i den boken I Nej. filmen Så det var väldigt kul eh, Jag hade ju liksom inte koll på riktigt Vem Gertrud Stein var innan Men Nej, så, hon är ännu. med i, i boken då Så då visste jag precis vem det var ja. Och eh, det roliga var att Ja, läste du boken alltså? Ja, jag läste den i somras Så ah, okay. mm. Men eh, Jag har bara läst en Hemingway-bok faktiskt The Old Man and the Sea Så jag kan inte ja. riktigt Nej men i alla fall, då, då nämns ju eh, Nästan alla personer som är med i Midnight in Paris Han träffar mm. F. Scott Fitzgerald också eh, Men när jag såg filmen då Och liksom fattade vad Spoilen var, eller liksom den ja. lilla Twisten eh, och då, Jag visste ju vilka skådespelare Som var med, men jag hade ju inte koll på För de som spelar de här personerna Syns ju inte trail då. Nej, äh, det, och det är ju jävligt att, att, Du började inte fundera För du, visste du att Adrian Brody till exempel ja, Och ja. Tom Hiddleston skulle vara med jo, innan jo, precis. Ja, men, men, men sen hur, kollar man på På IMDB Ja visst, då blir man ju spoilad Ja, men, då, då i början Innan filmen var pr premiär så, Då stod det inte mm. vilka de skulle spela Så det Nej, stod bara. Men då, när jag liksom fattade men, grejen men, då, Och då tänkte jag så här. Direkt, då hade jag liksom En, en, en Hunch om till exempel vem Adrian Brody skulle spela. var han kommer ju säkert spela samma ja. råda då. Och, och även Katie Bates äh, visste det till mig skulle det vara. Gertrude Stein. För de mm. känns liksom som gjorde för de rollerna. Och ja, så var precis. det ja. så blev äh, mm. det så. Adrian Brody är väl i och för sig den enda i filmen som man skulle kunna säga är nästan gränsa på överspel. Jo, ja, det kan jag hålla med om. Men jag misstänkte att, att är det någon som ska spela honom så är det, Alltså ja, den men eh, men jag verkligen älskade avgudaren när när Tom Hiddleston kom med alltså det var så ja Uh, det är alltså de, de bästa scenerna i filmen är med honom Men det är väl för att jag tycker om The Great Gatsby så mycket Och, och så de gör ju referens till The Great Gatsby också, för Gatsby Han använder ju ett speciellt uttryck, han säger Old Sport mm. Kallar han dem han pratar med Och det gör också F. Scott Fitzgerald i filmen ja, Så att, ja, det är lite sådana sköna referenser mm. Så att det är inte bara referenser till författaren Utan det är till litteraturen också Så han lever liksom i en värld av kultur Skulle man kunna säga mm. Och för mig då som verkligen älskar sånt Så kan det inte bli bättre, alltså det är ju Mm. Och sen gillar jag också Owen Wilson och, och vi får inte glömma att nämna Michael Sheen <laughs> som, som gör rollen som en så här Sliski, sevdo-intellektuell Eller han är ju inte sevdo-intellektuell Han verkar ju vara ganska intellektuell mm. Men han gör en roll som en så Extremt jobbig snubbe Som vet som allt En ja, på ja som, som så här pratar med guiden på, musei, på så här museivisningar och sånt och liksom utmanar guiden och sån alltså det, det är så roligt att se honom det är samma där du var varm i hela kroppen av när han dyker upp Marcus Sheen, alltså, för han, är som, han är så klippt och skuren för den rollen och att ingen har ja, alltså, att han inte har spelat sån roll tidigare ja, det är synd eller, att han också får för lite utrymme Ja, väldigt Han fick ändå rätt mycket utrymme i första halvtimmen I början ja. är det ju mycket han ja. men, men grejen är ju också att Det är synd att filmen bara är en och en halv timme det, Alltså ja. här skulle man kunna lätt göra en tvåtimmarsfilm Tycker jag ja. Och gå in mer på Fitzgerald och Hemingway och, och han också Paul eller vad han heter i filmen ja. Men jag rekommenderar den här filmen varmt Det är en, en trevlig kärlekshistoria Och... Ja, ja, jag, jag, jag den, blev lite besviken bakom. faktiskt Jag tycker inte att den var så okay. fantastisk Men den är eh, Den är väldigt mysig Paris eh, ja, det... blir ju väldigt mysigt I Woody Allen's eh, ja, ja, precis Med hans precis. Eh, skimrande kameralins eh, ja. ja Det är en jättevacker film också Alltså fotomässigt och så också Så det håller jag med om. Ja. Och musiken är också trevlig Ja, Det är vissa grejer som jag tycker blir lite tentiga Till exempel i slutet Ja, nu kan vi spoilera eftersom Vi spoiler områden När ja. den här spoiler. detektiven som har följt efter honom Har hamnat ja. eh, typ på 1700-talet Och i, ja, springer ut där In i, i något jävla slott där ja. han är jag, Det tyckte jag tycker det det blir lite tentigt Ja, det ja, mm. kan jag väl hålla med om i för sig men. men jag tror jag jag kommer, jag kommer nog ha kvar den på fyra tror jag Men det är en riktigt stark fyra Det är det okay för mig så det är inte lika högt som The Tree of Life till exempel och det, det håller ju du med om Rasmus, så att den är ju snäppet vassare liksom. <laughs> Ja, nej, The Tree of man. Life är helt fantastisk. Så <laughs> det är också ett en typiskt film man kan använda ordet fantastiskt till hur många gånger. Absolut. Men eh, alltså Midnight in Paris måste jag nog nästan gå och se på bio igen när den går. Ja, för eh, ja, det är en ganska är skön det? biofilm. Alltså Ja, den är man verkligen sitter där en i mörkret film. och det är mysigt och Ja. Ja, det är det som är så fantastiskt med Woody Allen, För ja. man vet att man får någonting av den Och man kommer, man kommer tänka på filmen när man går därifrån Det behöver inte vara ja. så här djupa tankar eller någonting som, Men man kommer tycka att det var en härlig upplevelse Hur den är liksom. för, uh, Men You'll Meet Tall Dog Stranger Den var inte lika bra Nej, uh, Den var jag uh, en av de sämre har gjort på 2000-talet Mm. Men, men fortfarande bra en bra film. Barcelona, däremot, spelar på samma nivå tycker jag. Ja, det tycker jag också. Den det är, jag är, jag verkligen. Den, är också, den är också grym. Mm. Men jag tror fan ändå att jag tycker Merida i Paris är den bästa. Den bästa odie filmen jag har sett av alla de jag har sett. Ja, all, alla mm. tre. Alla tre. Ja. <laughs> Precis. Ja. Precis. Ja, av, av de 30 jag har sett så är det väl eh, kanske. Den är väl topp 10 i alla fall. Okej, okay. det är roligt <tryckligt> Eller jo, klart den är topp 10 Förresten mm. <laughs> den, Ja, fan vad, vad säger jag är Börjar närmast topp top 5 nästan kanske, eller? Ja, den, någon, där någonstans, där någonstans Vilka är det du har där, liksom Manhattan och Det är Annie Hall, Manhattan Annie Hall. Sen har vi Vicky Cristina Barcelona Tror jag, och yeah, whatever works Och uh, Några till där Men vinnare uh, ja. till Paris kommer där Någonstans mm. Ja, det är trevligt och det är hans mest framgångsrika film kan vi säga också ja. Någonsin ja. Så att han kommer, det är ett, ett skutt framåt i hans Den spelade äh, väl in typ 30 gånger Så mycket som äh, Vic i Barcelona Ja, någonting i den stilen Så han kommer ju inte ha problem att göra nästa film Som han redan håller på med Bob Cameron i ja. och för sig Men, mm. men kommande filmer efter det också Det blir ju verkligen en ybersuccé mm. Så Det är kul ja. Det är riktigt kul Snart kanske vi får se hur Allen landar ett äh, Lika stort projekt som där den Aronofsky fick. Äh, ja, nog. Han får en 150 ja, miljoner dollar budget. Det ja. kanske är han som tar över eh, The Wolverine <laughs> istället för <laughs> han James Mangold. <laughs> det vore nog kul. Det vore nog kul. Det vore nog kul. Det Precis <laughs> nog kul. i New York och fundera över sitt liv Och, ja. och. Vad som, vad som är meningen med livet Att det inte finns någon mening Och så vidare mm. Men eh, Vilka är det som är med i eh, Bopt i de Det är Alec Baldwin eller Page Jesse eh, Isenberg, Jesse Isenberg Som kommer vara helt perfekt Som modellen karaktär Ja det mm. tror Ser jag Ser verkligen framåt Och sen eh, Ja det är du om förra gången Man, eh, Robert Nu jag glömde jag bort vad han är. Men Roberto Benigni, ja. Underbart skott Italien Och regissör Han är med också Så det, en, det Jag tycker om Alec Baldwin Framförallt Så det ska bli kul att se honom ja. Tycker jag mm. precis. Ja ja grabbar, tiden börjar rinna ja. ut för yes, oss Ja, så, så jag tycker vi tar Vi går runda... fort när man har roligt ja, precis. Vi tar rundar av och så får vi nog sätta in en, en extra podd Om några dagar för vi, det finns en del trailers Som vi gärna vill vad diskutera kommer det vi ju, Ska vi ge en liten trailer till vårt nästa avsnitt här kanske Kanske det uh, ja. <laughs> Vi hade tänkt prata lite om ja, trailers till The Raven My Week with Marilyn, Young Adult eh, Och The Avengers då framförallt Kanske lite fokus på Och sen också det faktum att man Funderar på att göra en film om Steve Jobs liv eh, Och att Clint Eastwood eh, Funderar på att återvända Till skådesyrket Missa inte det Precis, yes. missa inte nästa avsnitt Av filmen Coming so. soon, only on DVD <laughs> In 3D <laughs> And Blu-ray Sponsrat av Terryman Rated PG-13 <laughs> Men då. Hej då.